Місце з'єднання можна було знайти не відразу, а здогадатися, що яблуко має секрет і поготів. Всередині плід мав тендітні чарунки з насінням, а з тонелю хробачого ходу виглядав черв'ячок. — Як тобі це вдалося? — здивовано запитала дружина, уперше відкривши диво яблуко. — Це ж неможливо. — І неможливе стає можливим, якщо дуже цього хотіти, — відповів задоволений Іоанн. Ти мала колись велику мрію, таку, за яку готова була заплатити будь-яку ціну. Пані Пінзельова знизала плечима і, розглядаючи мутрощі яблучка, згадала, як палко вона хотіла стати дружиною Іоанна Беренсдорфа, який навіть у її бік не дивився. Вона мовчки стулила дві половинки яблука, похитала головою. Через кілька місяців Пінзель помер від сухот. Через рік Пані Пінзельова знову вийшла заміж за Іоанна Бернсдорфа і переїхала з чоловіком до Баварії. В одному з її куфрів, куфр – велика скриня, галичину залишало яблуко Пінзеля. Галя знала, що саме так розгортатимуться події у її книзі. Але кістяк сюжету ще не обріс деталями і характерами. Наразі вона писала тільки другий розділ, у якому Георг переступає поріг свого дому і бачить твіччима зналитими люттю п'яними очима та молодших братів-херовимчиків, які ховаються від важких кулаків під ліжком. Задзвищала на столі мобілка. Не чекаючи звукового сигналу, Галя натиснула на кнопку, зауваживши, що телефонує чоловік. «Довго ще там сидітимеш?» Навіть не привітався Віктор. «У тебе що, свого дому немає?» «Я у магди з Ігорем, ти ж знаєш», відповіла вона, Тамуючи роздратування від його невиправно грубої манери спілкування. Пишу книгу, я тобі говорила. Потрібна ти там, люди мають двох маленьких дітей, і ще й ти звалилась на голову. Давай додому. Галя відключила телефон, ледве стримавшись, аби не жбурнути його, змусила себе повернутися у той настрій, у ту хвилю і ті слова, у яких перебувала щойно до дзвінка. Увечері приїхала Ірина. Магда покликала, мовляв, є привід для серйозної розмови. Попросили і Галю зробити перерву. Як не будеш робити паузи і відволікатися, тебе почне нудити від писанини. Галя і сама була вже рада відпочити. «Шкоди, що Луїза не може», – почала Магда, коли до них приєднався Ігор. «Нічого. Потім їй розповімо. А сказати ми вам хочемо ось що». І виразно подивилась на чоловіка. Магда надумала дітей похрестити. Ігор відклав у бік газету, яку читав. І ми хочемо, аби ви були хрещеними мамами, Соньки та Кузьми. Давно час це зробити, підхопила Ірина. З Сонькою ми щось затягнули. А з Кузою вчасно погодилася Галя. Я вже бачила гарненький білий костюмчик для такого випадку. Бачиш, як швидко хресні мами своїх дітей розібрали. І звернувся до дружини Ігор. Навіть не треба говорити, де чий. Я піду? Зараз новини починаються, потім до вас приєднаюся. Коли обговорили День Христин, аби всім було зручно і деталі, Галя згадала. З мамами все зрозуміло, а хто хрещені батьки? Для Кузі Ігор хоче свого маленюка просити. Ви ж знаєте, вони все життя товаришують. А для Соньки зрозуміло кого? Андрія, звичайно. Він їй більше, ніж хресний батько. І лікар, і рятувальник, і захисник. Він заради нас на таке пішов. Без нього нічого б не було. Я мама, а Андрій тато? Уточнила Ірина. Так не можна. Ми ж колишні подружжя. Власне, що колишні. Саме тому й можна. Всі формальності дотримано. Я консультувалася. Сонька сама вас вибрала. Ви обоє були? З нами того дня, ми у чотирьох, і є її батьки. Магда, але ж ми з Андрієм не спілкуємося. Дотепер не спілкувалися, відтепер будете. Що вам заважає? Ірина смикнулася. А заважає один факт, упевнено вела далі Магда, який полягає у тому, що спокійно і цивілізовано можуть спілкуватися між собою тільки колишні пари, між якими свого часу пристрасті не було. А у вас була?